Asliman mazida ambaat. Ikhwani fi Din, Ma'ashur al-Muslimin. Pada kesempatan ini, yang semoga Allah Subhanahu wa Taala memberkahi nya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalan ini ikhlas semata-mata mengharapkan wajahnya. Dan berharap bisa menghilangkan kebodohan dari kita dan orang lain yang ada di sekitar kita. Kita akan lanjutkan pada hadis yang ketiga dari kitab 40 An-Nawawiyah Disebutkan Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullahu taala An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu maqala Kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Buniyal islamu ala khamsin, Shahadati an la ilaha illallah, Wa anna muhammadan rasulullah, Wa iqamis salati wa ita'i zaka'ah, Wa alhajji wa sawmi ramadana. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam dibangun di atas lima dasar. Syahadah persaksian bahawa tidak ada ilah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bahwa Muhammad adalah putusan Allah. Dan menegakkan salat. Menunaikan zakat. Dan haji. Serta berpuasa Ramadan. Diriwayatkan al-Bukhari dan Muslim Rahimahum Allah fi din ma'ashur al-Muslimina rahimani wa rahimakum Allah Hadis ini Dijelaskan fadilatul syaykh al-allama Salih ibn Fauzan, hafidhahullahu ta'ala Hadis ini seperti hadis yang sebelumnya yaitu hadis Umar Ibnu Khattab radhiyallahu taala anhu atau yang juga dikenal dengan hadis Jibril alaihi salam tentang penjelasan rukun-rukun Islam namun di dalam hadis yang ketiga ini terdapat tambahan yaitu ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bunyil islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas lima dasar. Adapun dalam hadis Umar. Jibril berkata atau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhbirni 'anil Islam. Kabarkan kepadaku tentang al-Islam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah sampai akhir hadis." Wahir yang ada dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwa Islam atau keseluruhan Islam hanyalah lima rukun tersebut secara zahirnya bahwa Islam secara keseluruhan hanya terdapat pada lima rukun tersebut. Akan tetapi hadis ini menunjukkan bahwa lima ini bukanlah keseluruhan Islam. Tetapi Islam hanya dibangun di atasnya. Yang lima ini adalah pondasinya atau dasar dasarnya. Dan hakikatnya Barakallahu fiqum Islam banyak. Semua amal-amal soleh adalah Islam. Amal-amal soleh secara keseluruhan adalah bagian dari Islam. Baik yang wajib ataupun yang sunnah. Semua bentuk ketaatan. Meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Ini semua bagian dari al-Islam. Oleh karena itu barakallahu sikm. Nabi s.a.w. dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhari dan muslim. Beliau bersabda. Al-Muslimu, mantalim al-Muslimu namin lisan nihwayadi. Muslim itu adalah seorang yang berislam. Adalah siapa yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Maka. Nabi s.a.w. menghitung dan mengkategorikan, mencegah dan menahan gangguan, ini termasuk bagian dari Islam. Gangguan lisan maupun gangguan tangan. Sehingga barakah mahu fikum Islam ini luas akan tetapi lima ini adalah dasarnya, tiangnya, fondasinya yang dibangun di atasnya yang lain. Dan Islam itu, Barakallahu Fikum akan hilang dan sirna dari seseorang apabila hilang salah satu darinya, ia mengingkarinya. Ketika hilang darinya salah satu maka dia bukan seorang Muslim yang hakiki. Adapun amalan-amalan yang lain. Ketika hilang, dia muslim. Tetapi keislamannya kurang. Sesuai dengan apa yang ia tinggalkan. Kemudian kata Syekh Al-Fawzan, Hafizahullah Ta'ala, Qawluhu, Syahadati an la ilaha illallah, Maknanya adalah, meyakini kandungan makna dari kalimat ini disertai dengan pengucapan lisan meyakini makna yang ada padanya disertai dengan pengucapan lisan Karena tidak ada seorang pun yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bahwasannya peribadahan kepada selain Allah adalah batil. Dan merupakan kesyirikan kepada Allah hujallati'ullah. Meskipun mereka menamainya sebagai Tuhan. Apa yang mereka sembah mereka namai sebagai alihah. Sebagai Tuhan. Tuhan walakinnaha alihatun batilah. Tetapi dia adalah Tuhan-Tuhan yang batil. Maka ilah yang hak. Sesembahan yang benar. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun sesembahan yang lain adalah sesembahan yang batil. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat 62. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ wa annama yad'unana min dunihi huwal batil wa anna allaha huwal aliyul kabir yang demikian itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang hak dan apa yang mereka seru dari selainnya adalah batil dan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala Dialah Zat yang maha tinggi lagi maha lagi maha besar. Ehwalikidin, a'azan ya Allah wa iyyakum. <Sih> Maka menjadi sebuah kemestian kata syekh. untuk meyakini dengan hati. Diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan anggota badan. Karena ibadah. Adalah hak Allah subhanahu wa ta'ala. Yang tidak berhak untuknya selainnya. Bahkan tidak cukup. Tidak cukup engkau sekadar meyakini bahwa ibadah hanyalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi juga engkau harus meyakini bahwa ibadah kepada selainnya adalah batil. Inilah tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Kenapa demikian Barakallahu ta'alaikum? Harus terkumpul dua perkara ini di samping dia meyakini bahwa ibadah semata-mata hak Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga meyakini kebaptilan peribadahan kepada selainnya. Karena memang kalimat La ilaha illallah terkandung di dalamnya dua rukun yang dinamakan rukun an-nafiyu wal-isbat. Penafian artinya menafikan, meniadakan semua sesembahan. Yang terdapat pada kalimat la ilaha. Dan rukun al-isbah menetapkan yang ada pada kalimat illallah. bahwa sesembahan yang berhak hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fi iddin rahimahni wa rahimahkumullah Maka Kata syekh al Fauzan Hafidhahullah Fa inna la ilaha nafyun Wa illallah isbat Fa nafyu Maka ma'na annafyu adalah Nafyu wa ibtalun Atau nafyun wa ibtalun Li ibadatimasi Allah, menafikan dan membatilkan peribadahan kepada selain Allah. Wal isbat hua dan isbat adalah isbatul ibadat di di Allah Azza wa Jalla. ibadah untuk Allah Subhanahu wa Taala. فلا يكفي النفي بدون إثبات Maka tidak cukup sekedar penafian. Tanpa penisbatan. Tidak boleh sekedar menafikan. Meniadakan. Tanpa penetapan. Walau isbat biduni nasi. Sebagaimana pula. Tidak cukup sekedar menetapkan. Tanpa adanya penafian. Tetapi. Harus terkumpul kedua-duanya secara bersamaan. Maka. Orang yang menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ia tidak menyembah selainnya bersama Allah. Akan tetapi, dia tidak meyakini kebatilan peribadatan kepada berhala dan pagut-pagut. Dan dia menyatakan bahawa manusia memiliki kemerdekaan, manusia memiliki kebebasan dalam akidah mereka. Setiap orang debat berakidah. Dan tidak meyakini bahwa ini bafil. Makaini kafir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia. Menentang syahadatu an la ilaha illallah. Karena. Syahadatu an la ilaha illallah. Mengandung rukun an-nafiyu wal-isbab. Menafikan, meniadakan membatilkan semua bentuk sesembahan dari selain Allah dan menetapkan bahwa sesembahan yang hak untuk disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fid dima'asrul muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kemudian ucapan beliau. Wa anna muhammadan rasulullah. Kata Syekh Al-Fawzan. Hafizahullah Ta'ala. Tidak cukup. Sekedar syahadah. Al-la ilaha illallah. Tetapi dia. Atau dan dia tidak meyakini risalah. Rasul Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi Dia tidak meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak cukup Karena Al-Yahud yashaduna an la ilaha illa kaum Yahudi mereka mempersaksikan Allah ilaha illallah. Tapi apa? Lakin la yu'minuna di risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak beriman dengan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka keyakinan itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Ikhwanifijin ma'asyu al-muslimina rahimani wa rahimakumullah. Maka, barang siapa yang bersaksi, Allah ilaha illallah, Maka persaksian itu tidak bermanfaat baginya sampai dia membenarkan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentaati perintah beliau meninggalkan larangan-larangan beliau dan beribadah kepada Allah subhanahu wa taala dengan syariat beliau tidak beribadah kepada Allah dengan hawa nafsunya tidak pula dengan bid'ah ah wal muhdzar perkara-perkara baru di dalam agama. Maka menjadikan harusan terhadap asyhadat ayat dua kalimat syahadat. Bi'an yamtikadihi majanian dia mengucapkan kedua-duanya. atau dia mengucapkan la ilaha illallah saja disertai dengan keyakinan dalam hatinya bahwa Muhammad adalah rasulullah fatakunu dakhilatan dhamnan maka dia masuk juga ke dalamnya Sebagaimana disebutkan Barakallahu Fikum. Di dalam hadis di mana Rasulullah SAW menyebutkan. Mankana akhir kalamihi la ilaha illallah daqalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah dia akan masuk jannah. Akan masuk surga tidak disebutkan di dalamnya Muhammad Al Rasulullah Karena dia telah meyakini kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana telah kita jelaskan barakakum bahwa ketika dia mengingkari risalah Rasulullah Nabi Muhammad AS, meskipun dia mengucapkan la ilaha illallah, maka hakikatnya dia sama dengan kaum Yahudi, dan itu tidak memasukkannya ke dalam Islam. Tapi kalau dia menyatakan, Aku bersaksi an la ilaha illallah. Lakin la asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tapi aku tidak bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, fa yuqal maka dikatakan kata Syekh antakaafirun billah. Engkau kafir kepada Allah. Dan engkau sudah membatalkan, engkau sudah menggugurkan syahadatmu terhadap la ilaha illallah. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala Mengutus Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Maka bila engkau mengkufuri Mengingkari dan menolak Sang utusan Berarti engkau menolak dan mengkufuri pula Yang mengutusnya fikum. Oleh karena itu Syahadat Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah dijadikan dalam satu rukun dan tidak dipisahkan, tidak berdiri masing-masing. Dan itulah sebagai gambaran dari dua syarat diterimanya ibadah yaitu al-ikhlas wal mutaba'ah. Ikhlas yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah dan mutabaah mengikuti contoh yang terkandung dalam syahadah anna muhammadan rasulullah. Ikhwani dan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizhahullah ta'ala Wa iqamis salat dan menegakkan salat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyatakan wa antusallia dan engkau melaksanakan salat. Kenapa demikian? Karena bukanlah yang dimaukan sekedar keberadaan salat orang secara gerakannya menunaikan ibadah salat tetapi yang dimaukan dan dimaksudkan adalah salat itu ditegakkan secara hakikat melaksanakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, syarat-syaratnya disertai dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala ini keharusan Adapun seseorang sekedar gambaran pola dia lakukan rukuk sujud tapi tanpa tuma'ninah atau sampai keluar dari waktunya tanpa ada uzur atau dia meninggalkan sholat berjamaah. Sementara dia adalah seorang yang diwajibkan menunaikan sholat berjamaah. Dan tidak ada uzur pada waktu itu baginya atau padanya. Maka ini tidak dikategorikan sebagai orang yang menegakkan sholat. Ikhwani fillah lim rahimani wa rahimakumullah Maka orang yang menunaikan salat di luar waktunya sudah keluar dari waktunya Berarti dia tidak menunaikan salat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menegakkannya yang Allah Subhanahu wa taala katakan innas salat kanat alal mu'minina kitabam dalam surah An-Nisa ayat 103 maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat pada selain waktu yang sudah ditetapkan yang sudah ditentukan maka bila engkau mengeluarkannya dari waktunya, maka engkau tidak menunaikan salat sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Engkau hanya salat sesuai dengan hawa nafsumu. Kecuali seorang yang tertimpa uzur, tidur, yang dikalahkan oleh tidurnya, atau dia lupa. Atau termasuk orang yang dibolehkan untuk menjama. Antara satu salat dengan salat yang lainnya. Kemudian kata syekh Hafidahullah. Amma man tarakal jama'ata li ghairi uzrin. adapun orang yang meninggalkan jamaah tanpa udur, atau akhir salat tanpa udur, atau dia mengakhirkan menunda salat dari waktunya tanpa udur, maka ini tergolong orang yang menyia-nyiakan salat. Dan bukan yang dimaksudkan dengan menyanyiakan sholat itu meninggalkan sholat. Jangan dipahami demikian. Jangan pahami bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyanyiakan sholat adalah yang meninggalkan sholat. Tidak menunaikannya lah. Tetapi yang dimaksud dengan menyanyiakan adalah menyanyiakan waktunya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Maryam ayat 59. Fakalah mimbaadhim khalfun abaaus salatah maka datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat. Apa maksud dari awdwa us-salah mereka mengabaikan, menyanyiakan salat? yakni akhrajuhah an mawaqitihah. Mereka mengeluarkannya dari waktu-waktunya. Dengan dalil firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang lain. Dalam surah Al-Ma'un ayat 4 sampai lima, "Fawilul lil musallin al-ladzinahum an salatihin tahun". Celaka bagi orang-orang yang sholat, yaitu mereka-mereka yang lalai dari sholatnya. Perhatikan barakah wassalam kata Syekh, "Semahum musallin Allah." menyebut mereka menamai mereka orang-orang yang sholat mereka sholat mengerjakan sholat lil musallin akan tetapi Allah subhanahu wa taala mengancam mereka dengan ancaman yang keras celaka bagi orang-orang yang sholat padahal mereka melaksanakan sholat apa sebabnya? Alladheena hum an sholatihim saahun. Was-sahu anish dan as-sahu lalai dari sholat adalah ikhrajuha an waqtiha min ghairi uzrin, mengeluarkannya dari waktunya tanpa ada uzur. Mengeluarkannya dari waktunya tanpa ada tanpa ada uzur fahadhihi salatu la tuqbalu indallahi azza wajalla ini adalah salat yang tidak diterima di sisi Allah dan ia adalah salat yang disia-siakan ikhwan fil din ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah Selanjutnya wa ita'iz zakah wa ita'i az zakah dan menunaikan zakat zakat kata Syekh adalah qarinnya salat zakat itu adalah qarinnya atau pendampingnya temannya salat. Kenapa dikatakan qarinnya salat? Temannya pendampingnya karena barakallahu tikum. dalam sekian banyak dalil Al-Qur'an maupun sunnah Nabi alaihi salat wasalam banyak disebutkan secara berbarengan, berdampingan, secara bersamaan. Dan zakat adalah hak yang wajib pada harta orang-orang kaya yang diberikan kepada al fuqara wal-mataqin. Kepada fakir miskin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 19. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ الْلِسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ dan pada harta-harta mereka, harta orang-orang kaya ada hak bagi miskin yang meminta ataupun yang tidak meminta. Maka zakat ini adalah kewajiban, bukan sebagai sumbangan sukarela. Fahami dengan baik. Analangi bahwa kata Syekh Razi: "Allah Taala rahiyafar dun". Zakat itu kewajiban. Walaizat sabar bukan sumbangan, sukarela, bukan. Dia punya uang misalnya 100 juta, harus dikeluarkan 2,5 persen, berarti 2,5 juta. Itu sudah ketentuan yang ditetapkan dalam syariat. Tapi dia ingin hanya berdasarkan sukarelanya. Saya ingin jumbang saja 1 juta. Saya ingin nyumbang saja 300 ribu. Maka tidak boleh. Dia telah melanggar ketentuan. Maka dia adalah kewajiban dan salah satu rukun dari rukun-rukun Islam. Dan ia merupakan parinnya sholat. Maka seorang yang sholat tapi tidak mau berzakat. Sungguh dia telah meninggalkan satu rukun dari rukun-rukun Islam. Kalau dia menentang kewajiban zakat, maka dia kafir. Kalau dia mengakui kewajibannya, tapi dia mencegahnya karena bakhil, karena kikir. Maka, diambil oleh penguasa secara paksa. Ini penjelasan beliau. Syekh al-Fawzan hafizahullahu ta'ala Kalau dia tidak mau membayar zakat Diambil oleh pemerintah Secara paksa Karena itu hak yang harus ditunaikan Penguasa mengambil Sebagaimana mereka mengambil hutang Yang menjadi tanggungan manusia Untuk ditunaikan kepada orang lain Seorang punya hutang Dan sudah Jatuh tempo dia tidak mau bayar, melarikan diri dalam kondisi dia murni memiliki kemampuan, misalnya dia menyangkal, maka boleh dilaporkan kepada penguasa dan penguasa Waliul Amr mengambil paksa hutan tersebut dari dia, suka atau tidak suka, rela ataupun tidak rela. 6. Nah maka kata Syekh Hafizahullah taala فالزكاه من باب اولى maka zakat lebih lebih lagi karena dia merupakan hak Allah Subhanahu wa taala oleh karena itu terakhir penjelasan kita sahabat Abu Bakar ash siddiq radhiyallahu taala anhu telah memerangi mereka-mereka yang menahan zakat dari hartanya karena mereka mencegah kewajiban yang harus mereka berikan dan beliau bersumpah dengan nama Allah والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال demi Allah Benar-benar akan aku perangi orang-orang yang membeda-bedakan antara salat dengan zakat. Karena zakat adalah hak dari harta yang harus ditunaikan. Ikhwan Fijin Rahimani Warahimakum Allah. Inilah penjelasan Tadilatul Syekh. Al-Allama al, al fauzan Hafizahullahu Ta'ala dari hadis ini. Masih tersisa beberapa penjelasan darinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita melanjutkannya di kesempatan-kesempatan berikutnya باذن taala. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.